Javasolnák itt a az lettársunknek, azt adt, hogy hát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 Szerintem van szerintem a civil kultúros, kultúr, ezt meg tudja oldani. A két van, van. vannak, van, van, úgyhogy hát ez a kapcsolatot feltéklettel kell vendíteni. Addig jó, mi Kádár él? 8 óra 15 percen ez itt a klub rádió 95.3 kecskemétés környékén, a 97.7-es frekvencián érhető úton. A rádiódás műsora a stúdióban Bab, Pszichopeti és az önök alázatos narrátora az Addigumi Kádár él, ma e, folytatva egykor megkezdett tematikáját, nyáron kezdtük ezt el. Egy e, eminens vendéget hívott a stúdióba, itt van velünk Vértes György, akiről azt mondhatjuk, hogy egy Vértes György tojás. Aztán mondhatjuk róla azt, hogy Vértes György fotoművész, azzal sem mondunk hazugságot. Mondhatjuk azt, hogy Vértes György promóter, és hát egyáltalán rockzenei lexikon. Ugye emlékszünk arra, amikor a birkapásztól ős azt mondta az Enelbotiban, akkor most megkérdezzük élő rockzenai lexikonunkat, Tardos Pétert, és akkor Tardos Péter elmondta, hogy mivel mi van. Szóval ma este betiltott dalokkal szeretnénk foglalkozni. Mi emlékszünk nagyon sokra, de azt gondoljuk, hogy Vértes György miért még több emlékszik, hiszen korából fakadóan 35 éve tapossal rakengolt. 30. 30 éve tapossal rakengolt, jó estét kívánok. Szóval megjelent egy album, úgynevezett Rockalbum, amin betiltott dalok vannak, ezt Gyuri szerkesztette. Úgyhogy megnézzük azt, hogy hogyan és miképp működött a hanglemezipar e, a vizsgált időszakban. Telefonszámunk 2407953, SMS-t a 06303030953-ra írhatnak. Szóval, hogy jött létre ez az Arum? Az IML szerkesztőségben, akkor most már utoljára kimondtuk. Jaj, jó, jó. Tehát a az IML szerkesztőségben voltak 92-es felvételeket, amiket így előbányáztunk, és ezek 92-es felvételek, amelyeket Uh, újra kiadtak uh, régen be voltak tiltva vagy mellőző dalok voltak és újra kiadtak egy pár olyan lemezt, ami uh, nagyon fontos csak akkor nem jelenhetett meg amikor kellett volna uh, Müller Péter mondta egyébként annak idején a Wilpertnek aki kiadta ezeket a számokat hogy csak ugye lehet meg a hogy hogyha uh, ráírja hogy betiltott a Wilpert imre és kiadta a Wilpert imre tehát körülbelül ilyen volt a szituáció akkor Magyarul összejött egy ö, nagy anyag, ahol ö, annyiból kijavítanálak Robi, hogy... Ö, Miklós. Rolfs, Miklós, bocsánat. Tehát kiavítanálak Abuk. a régi barátság. Mindig Én az elfelejtem az mindig az a nevedet. Tehát a helyzet az, hogy inkább tehát betiltott és mellőzött együttesektől ö, raktunk földalokat, mert a betiltás és a mellőzöttség között azért volt egy árnyalatni különbség. Juri, a koncsuzsának a jelbeszédje nem volt betiltva? De volt tiltva. Az nincs rajta az albumon? Ez kizárólag ennek a kiadónak a kiadványaiból, illetve Három másik cégnek, a, a hungarotonnak tulajdonképpen az anyajat, azt ki lehet azért mondani, tehát tulajdonképpen akik kiadták a lemez, tőlük kértünk négy dalt, amit nagyon fontosnak találtam, hogy tegyük rá a lemezre, de ezek a mellőzött kategóriákat tartoznak Mi volt a különbség? Minél több szám legyen rajta. Mondta hogy a különbség volt a betiltott, illetve a mellőző dalok között, ez, ez miben? Hát a betiltott volt? dolog azok egyáltalán nem szerepelhettek hanglemezen, és a betiltott zenekarok sem szerepelhettek se hangkordozón, se rádióba, se tévébe. Voltak a mellőzött zenekarok, mint mondjuk a, mondjuk az Osszián, vagy a p Mobil ide tartozott a Beáclicsi, aki a betiltott és a mellőzött kategóriába is tartozott, néhány, de a rossz frakció abszolút betiltott zenekarnak számított, egyébként remélem meg fogjuk hallgatni a Budapest Fede őket főként azért, erre még Ferro is azt mondta, hogy ti hülyék vagytok, a trunkosnak azt mondta, hogy ti hülyék vagytok, mert csodálkoztak, hogy be vagytok amikor 56-tól írtok egy számot, mint ami ez volt. De a din és a trunkosék ezt hülye kérdést tudatosan írták? Tehát a Budapest felett az égbolt felhőtlen, az miért 56-ról szól? Hát, hogyha meghallgatod, akkor egyből rájössz, hogy miért 56-ról szól, hát ez egyértelmű. Tehát itt még semmifajta, hogy úgy mondjam mellébeszélés sem volt, tehát a hülye is rájött, hogy miről, miről van szó, de hát egyébként a rossz sok szám volt, ami a lett tiltva. Aztán voltak olyan számok, amikről nem is tudjuk, hogy miért voltak betiltva. A jelbeszédnél ott még ugye hogy érthető, ugye? Aztán voltak vémotorok, Danok is például, amikben voltak tilta, illetve nem... nem a vár, még fel napra, azt mondta az erdős, hogy az ö, klerikális és nagyon ö, morózus halálról énekelni, feltámadással, ilyesmi, tehát ilyen... Tehát azért mondom, hogy szóval a komoly popzenekaroknál is húzogattak a szövegből. lepisti mondta egyébként egyszer a, a... mikor beszélgettünk annak idején a Gyertyák felvételénél és a Gyertyák című dalban van, az valami hogy... 80-as évekkel... Igen, és eleje. abban volt egy olyan szó, illetve egy olyan mondat, ha jól emlékszem, nem pontosan fogok idézni, hogy... Ö, együtt vagyunk már oly sokan régen, és mondta, hogy lehet, hogy a régen szót ki fogják húzni, mert akkor ő volt az elnök. Tehát Amerikában, tehát voltak ilyen, de hát ezek, az ez egy vicces ö, kis duma volt, de tulajdonképpen, szóval minden egyes szónak külön jelentést tulajdonítottak a hanglemeznyáltó vállalatnál, főként a Borschenő Jöpert és a és az Erdős Péter. Akkor, amikor a műsorbizottság végig a mai adást, akkor úgy döntött, hogy a Rolling Stones Blue-t nyitnánk, ami egy 1981-ben... igen. De az rajta volt a Rolling Stones blúza. Igen, ez, ez a 92-es, de a hobóik is egyébként valahol azért, tehát nem mindenhol, de egy csomó helyen inkább a megtűrt kategóriába tartoztak, független attól, hogy hobó jól feküdt a hanglemezgyárnál végig, tehát őre nem de miért? Hát talán az apja miatt, vagy nem tudom. Beszéljünk őszintén, talán a hobot kéne megkérdezni, nem tudom. Nem tudom. Ő szimpatikus volt végig, és ő, tulajdonképpen ő nagyon intelligens volt. Tehát a hobó... Hobo, 35 e évesen kezdett el zenészkedni. Igen. igen, és nagyon intelligensen állt a dolgokhoz, intelligensen tárgyalt. Bölcsész diplomája volt népművelő. Így van. Egyébként erőjét eszembe, hogy intelligenc zenekarnak tartom például, az egyik legintelligens zenekar az LGT, nekik is betiltott, a Dusának is betiltották szöveg részleteit, szövegeit, amikor, mondtom, én a... Ö, és pontosan nem tudok sem is idézni, mert nagyon rossz vagyok ö, ilyen idézetekből, de amikor a bakancs befordul a itt tudom én a filmrótos de... kerítés mellett, és így, szav, saját, tudom, voltak ilyenek, ami tulajdonképpen egy ilyen pszichedelikus gondolata volt a Dussának, és mégis valahogy. Az volt a furcsa, hogy amikor megjelent a, a Logsi című album, ugyannak volt egy melléklete, egy dupla lemezről beszélünk, amiben volt egy papírlap, jegyzőkönyv van nehezen érthető mondatokról. Ez volt a, a címe, amin egyébként a, a legfontosabb gondolatai idézően bezárva eh, szerepeltek a lemeznek, tehát abszolút nem értetetlen gondolatok voltak, tehát nem az volt, hogy na igen, tehát a hangnemezgyár meghallgatta a felvételt, és ezek a mondatok nehezen értetők valóban a lemezen. egy tripla csavar volt benne, mert nehezen érthető, persze, hogy nehezen De érthető. azt, hogy meg, hogy, hogy egy ilyen magyarázat belekerüljön? Hát voltam, hogy szóval én az erdőst elég jól ismertem, és minden rossz tulajdonsága mellett egy kellemes beszélgető partner volt, és nagyon sokat lehetett vele anekdotázni. ugye neki volt az a ö, dumája, hogy ö, amikor meghalt Andropov, akkor bejött a hangleveszgyárba, én éppen fotókat vittem volna, amelyik azt az Ergo együttesről, és ö, bejött és mondta, hogy na, meghalt az a párt titkára, akinek én azt mondtam 1956-ban Nagy Imre előszobájában, hogy maga most vár még Andropa társ Tehát voltak ilyen úgynevezett jópofa kiszólásai, amellett, hogy hát mint tudjuk azért elég sokat ártott a szakmának, és viszont voltak liblingei is. Például Erdős Péter szerepére hamarosan visszatérünk Ez különösen azért is, mert a közelmúltban részt vettél a TV-sziget egy felvételén, amikor egy nagyon furcsa és számomra ilyen kellemetlen beszélgetés <hih> Wilbert Imre és Bárdos Ágnes között miközben Bárdos Deák Ágnesnek azt gondolom, hogy minden mondata igaz volt csak rosszul jött le a tévébe de te ott ültél, tehát nem biztos, hogy érted Rolling stones nézek így Babra, Rolling Stones Blues, Hobo Blues. A 92-es verzió egyébként nagyon jó. 2407953, hogyan működött a popipar? Ez a mai addigumig Kádár el kérdése.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 18 óra 35 percon kellemes estét kívánunk mindenkinekhez, itt a Klub Radio 95.3, illetve 97.7-es frekvencia a Bács-Kiskun megyei, illetve Kecskemét környékérdés hallgatónak hívjuk fel itt a figyelmét. Telefonszámunk 061 24 SMS-t a 06 30 30 30 ra írhatnak. A mai addig Jomiki Kádár témája, hogyan működött a popipar a 80-as években, meghívott szakértőnk Vértes György, fotoművész, képszerkesztő, illetve zenei szerkesztő. Hallgatva ezt a hobo blues bent felvételt, a Rolling Stones blues-t, azért az eredetiben, de hát ugye nem szeretem a beatet, de ez mondjuk össze volt kovácsolva, Jessel McDixon-del elég tisztességesen, tehát háromszor olyan gyors volt, mint az eredeti. Igen, hát ez egy 92-es verziója volt a 81-esnek, vagy a 80 as mondtom, pontosan pontosájáten es lemeznek. Ott tartottunk, hogy, hogy hogyan is működött a popipar. Hallottunk már néhány gondolatot Erdős Péter munkásságáról, és elmondtad azt, hogy gyakorlatilag minden zenekarnak a számából húztak ki, tehát megúszhatatlan hát volt az. Ő, volt, és hát ugye volt a Sanzon Bizottság, ugye ne felejtsük el, hát ezt... ki volt a Sanzon Bizottság? A Sanzon Bizottság volt, aki a szövegeket lektorálta. De ki? Hát én ezt, nem, én ezt megmondom őszintén nem tudom. Uh -huh. Fogalmam nincs. Nem is, azt hiszem nem is a hungaroton kötelékében voltak. Ez így létezett. Tehát ők... Mi volt benne? Három nyelvész, négy pár titkár, és... Hát ugyanúgy, ahogy ugye az óri engedélyeket is külön mondjuk a sanszobbizottság adta ki. A sanszobbizottságon belül volt egy olyan ő, grémium, aki a szövegeket lektorálta kihavította, míg nem kellett, aztán visszadták. Na no, most voltak tökösebb lennek a rokonok, akik azt mondták, hogy akkor nem. Aztán volt olyan, aki azt mondta, hogy hát persze most miért ne hoznánk ki azt a mondatot, hogy hát egyébként meg nem lesz lemez. Tudik, a lemez az egy nagyon érdekes dolog. szóval... Mondjuk, nagyon sok lemezborítót készítettél, ez most egy zárójeles megjegyzés volt. Igen. Volt olyan, ami például volt lemezborító is, a bele... Azt szóltak? is betiltották. Voltak. Hát nem betiltották, csak mondták, hogy ez így, így nem mehet. A vémotoroknak a garázs az, az mikor ez? Az egy 84-es album volt, azon volt a kínai lány, meg egy pár. ami azt mondták, hogy ez így, ez így nem jó. Mit készítettél, és mi volt az, amit visszadoptak? Egy földgömb uh, gurult ki egy garázs, garázsból, és a rossz oldala lett a földgömbnek. Nem mutatott. A túloldala? Amerikai. Amerikai oldala, igen, és akkor így egy ilyen. Azt egy ilyen kínai oldal lett a végén. Pedig bármi sokat velem, akkor nem volt Photoshop, meg ilyen különféle számítógépes melló, és akkor külön rá kell, Mert ugye ahogy kijött, ez a garázsból is szétszakadt a garázsajt, és akkor a garázs így ilyen gombos tűvel átettük a, a gömbre, és akkor ez ilyen térhatást értünk el vele, és akkor a srácok meg futottak kifelé a garázsból. Tehát, na mondjuk és volt... hogy, hogy ment egy ilyen lektrolás? Bevitte Vértesgyógyás fotoművész vonalatta a tervet, és akkor. Összeültek, nézték és azt mondták, hogy Gyuri, ez így nem lesz jó. Hát akkor próbált az ember védeni, hogy miért nem, hogyha stb. stb. és akkor a vagy de mondjuk ez volt a legkevesebb. Grafikusoknál volt például az féle brigád, tehát akik a bizottság, stb. ezeket csinálták, ott, nekik, nekik, ott a grafikusoknak nehezebb dolguk volt. Mert ott elrehetett rejteni olyan jeleket, amiket nem... De odafigyeltek arra is ezért rendesen, de mondom, inkább beszéljünk a szövegekről, mert így a magunk a fényképekbe Nekem volt még egy balém, amikor 81-ben az 25. év fordulóján a Csepregévát lefotoztam a korvink közben, meg a, a Lőjóti laktanyánál, oda vittek ki a párimács újságtól. És én akkor nem is gondoltam át ezt a dolgot, Erdős nem is volt ott, pedig az Erdősnek volt a zenekar a, ugye, ő a... Ugye Latton. a közt, akkor talán éppen nem Corvin köznek, hanem Kisvoldi hívták. Hát igen, igen. Ott volt a, egy, ugye, a lényege az volt, hogy egy mai csaj, Farmer Jacky-be ott örömködik. És aztán később volt egy telefon, valaki fölhívott, hogy hogy képzelemény, mert ugye az ember milyen hülye, hogy mondtam a parimácsosoknak, hogy hát törősen a pénz mellé azt még kérem, hogy a nevemet írják ki, mert a parimácsba fotózni azért az nem semmi. Na most itt volt a baj, mert ugye a sajtófigyelő gondolom, aki ezt nézte valahogy, vagy észrevette, az... tehát akkor volt egy kis kis ebből, de tulajdonképpen... Nem, nem volt szilencium? egy kicsi, de nem volt veszélyes. A ungaratonál igen, de őszintén szó volt az erdősendes volt ott kiált mellettem. Magyarul arról volt, hogy a pári készített egy interjút mondjuk Csepreg évával? Igen, egy, egy, nem, egy beszámolót inkább. Tehát a keveset beszélt, inkább egy beszámolót készített. Akkor, hogy... akkor ők Japánban már sztárok voltak? Már ő, így, éppen ki úgy, is kaptak. Nagyon nehezen te, vagyok az ezek az, az, utána, az időkkel, de utána, utána volt. Uh -huh. Ez nem, ez, ez mondom, a 81-ben volt, sikeresek voltak itthon is. Hát a legsikeresebb, ugye keresték a legsikeresebb magyar zenekart, és kétség kívül, a, ugye akkor még azt hiszem, a hungária láz nem indult annyira be. Ez és, az 81-es fesztivál. Igen, és az, ez ugye akkor, tehát akkor még nem volt ez a nagy, és, és valóban ezt, de ezt nem lehet tagadni, a otthon volt a legnébszerű zenekar, több milliót eladtak Magyarországon, ami akkor nem számított olyan nagyon soknak, de azért, rengeteg volt. Tehát az többiek azok százeres példányba adtak el. Arra emlékszel, hogy ki közölte veled, hogy vagy ez rossz döntés volt? Föl, fölhívott egy egy úr vagy eltás és közölte velem, hogy most ezt én hogy képzelem, hogy én ilyen képeket készítek, és ilyen helyszíneken. És akkor mondtam, hogy hát ez volt a feladat, erre kértek meg, és hogy hát, ha úgy gondolja, hogy valami rosszat csináltam, akkor mikor Mikor esetleg Neked mikor esetleg hát tartulsz? Rőni szóssz akkor. Szóval valahogy benne annyira nem volt ez benne, hogy most akkor... Én, én, szóval jó, hát én tudtam, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi történt, az, stb. De hogy ebből valami fajta probléma lehet, ez akkor esetleg tartulsz, amikor mondom, hogy ilyen ilyen nagyon udvarias, de ugyanakkor nagyon határozott férfi így beszélt velem, és mondta, hogy hát jó lenne, hogyha valamikor tudnánk találkozni, és akkor ezt az ügyet megbeszélnek. De mondom, akkor kihúzottan. Ugye ebbe az, az a furcsa így. számomra legalábbis, hogy te már korábban is foglalkoztál a <coughs> rockfutókkal, tehát az összes Igen. akkori rockzenekarral jártad az országot. Megtapasztaltad azt, hogy valamelyik határnál, azt mondja a rendőr... a volt. Igen? Igen, ilyen sokszor volt melyik zenekarra például? Beátricsével voltunk, p mobile rengetegszer előfordult, hogy nem engedtek be megyehatároknál, határoknál, megállították rendőrök vagy polgárőrök vagy valakik a, a mikrobusz és mondták, hogy akkor gyerekek heves megyébe. most nem, nem akarom megbántani a Heves-megyeieket, de mondjuk Heves-megyében nem emlíztem hogy hol, ide nem. És, és Ugy, ugyanazok azok a megyék voltak? Tehát mondjuk Beatrice és P-Mobile-nál, a hogy persze, persze, és aztán voltak nagyon korrekt kultúrik házigazgató Budapesten, majdnem mindenhol, és megyék is, megyei pártitkárok stb., akik simán engedték, hogy miért ne játszanak ezek a gyerekek itt élőben. Itt, mi... itt, itt az de itt ez számomra, hogy 81-ben leesik neked a tantusz, de közben már egy ideje idéző elkezdődik szívsz, azzal, hogy hogy akkor azt gondoltad, hogy hát a rockendről az már csak ilyen, hogy időnként rendőrök azt mondják nekünk, hogy húzatok innen. Nem, hát ezt nem tartottam én egy normális dolognak, de, de annyira hozzá szoktak már a srácok ehhez, főleg ők, hogy én ott káromkodtam jobbra balra meg nem tudom, először legalábbis, aztán kiderült, hogy ez így működik. Tehát a, a, a működési elve ennek a dolognak egyébként, ez, ez, és mind, minden egyébként, ami szerintem régen történt, ez mind kis figyfasz emberektől jött. Tehát... Én nem hiszem, hogy Pacér hogy, hogy, hogy György leszólt volna, nem tudom melyik megyébe, hogy az ne engedjétek be a Beatricsét. Helyi... Nem is érdekelt és őt szerintem az egész buli. És, de mondom, ez rendszeresen előfordul, de olyan is előfordult, hogy mondjuk, ha túlságosan begerjedt az önség akkor például a Puszta ami az egyik, ugye, az a leg drámaibb szituáció volt a rockzene történetében, ott, hát ott, ott, ott már kardlap is volt és vízzágyú is volt. Bizonyára a közönség is valamennyi beljes hibás volt egy-két dologban, de azért az a fajta felvonulás, ami ott volt, az, az, az nem volt semmi. Akkor most gyorsan felüljük a kis silabuszunkba, hogy pusztavasra kell visszatérnünk, vissza kell térnünk a rockfotóra, és közlekedésérek jönnek most itt a Clubrádió 95.3-on, 95 a telefonszámunk 2407953, SMS-t a ra érhetnek. Mai műsorunk témája a 80-as évek popiparának működése, a tükröt számunkra, Vértes György, fotoművész, zenei szerkesztő, a Vantu képszerkesztője tartja. A közlekedésérek után folytatjuk. Szépen, tehát közlekedésérek jönnek itt a Klubrádió 95.3, 977 es frekvencián, és utána pedig a, a dalok albumról a Rolls frakció Budapest felett című szongja következik, amely 1956-os történet.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 Egy jókat szálltak a pofonok köröttem, de Budapest az ég volt, felültem. Hmm. Svejci van is jártam, meg utáltam, Gyűjtöttem vasat és fémet, ezzel védtem a végémet. A nagy mozgalmakba beléptem, mert Budapest felett az ég volt felhődve. A csontot be tűzött. fészkelt a kéményben, de Budapest veled, az ég volt fejlődben. Szépen, mint hallottuk, hogy áll már a forgószínpad. Szép összet kívánunk mindenkinek, ez a Clou 95.3 bányászkató Rómából az elmúlt néhány percben. A rock albumról a Rolls frakció 1982-ben betiltott felvételét hallhaták 92-es 92 feldolgozásban. Persze meg lehet találni az 56-os gyökereket azok, aki mondjuk... De mást is. De mást a, is. Nézzük a rossz frakció esetét. Ugye egy nagykösi társaságról van szó, nagyon kedves szimpatikus emberek fejlődtek a fővárosban, rájöttek arra, hogy a punknál nincs is jobb, és megpróbáltak punkok lenni. Én pontosan emlékszem arra, amikor mondjuk föléptek valami punkfesztiválon, és az igazi rendes punkok azért kifütyülték őket. Tehát mondták, hogy áh, hát divat majmok vagytok. Hiszen tudnak zenélni, vagy miért? Hát hiszen tudnak zenélni. Igen. Ugye a rossz frakció ellen a támadást talán. Hofi Géza indította el, akkor, amikor az egyik kavariában szóba hozta azt, hogy hát milyen zenei szöveg az, hogy állva pisilek és ülve kakálok. Ugye az egymillió fontos hangjegyben talán lemente egy összeállítás a rosszról, és abban ez is szerepelt. Azt hiszem, akkor nagy botrány volt a magyar televízióban Igen. ebből. Te ismerted őket, ők tudták, hogy mit csinálnak? Abszolút, hát a Trunkos egy nagyon okos gyerek volt szóval jó menedzser volt rendkívül. Szerintem minden idők egyik legjobb szövegírója most kivéve a nagyokat, tehát, de velük együtt, tehát úgy gondolom, hogy nem kivéve velük együtt. És hát a Dénagy is akkor még azért egy komoly figura volt, szóval neki volt az a mondása, hogy megint lehet, hogy pontosan nem tudom idézni, de hogy ezek azt mondják, hogy a zene mindenkié, közben a Hungaroton, ami a zenét adja, az meg az övéké. Azt kisajátítják maguknak, és azért ebben van valami, szóval valahol így, így, így volt megadtam az... meg a Magyar Rádió természetesen. Ugye hát ez volt a... Volt egy ózi rock jön. fesztivál, eh, ahol a Rolls frakció is fellépett, eh, és eh, hát nekik voltak azért sokkal szigorúbb szövegeik, tehát ha a belvárosi üvegházat nézzük, Igen. ami egyértelműen a, a hanglemezgyárról szólhatott, akkor az érthető volt. Igen. Igen. Igen, amellett, hogy természetesen baromi jó, hogy úgy mondjam, klubélet zajlott azért ott, szóval az orribüfé, az úgynevezett orribüfé azért az, annak volt egy hangulata, és ott tényleg mindenki megfordult, aki csak létezett ebben a szakmában, innen a is, onnan is. Aki csak létezett, tehát mondjuk az alternatívok is bejártak Igen. oda? Igen, abszolút, persze. Hát próbálkozni azért az alternatívokkal, szó szóval nem, nem, nem nem úgy kell elképzelni ezt a dolgot, én szerintem, hogy az alternatívok azok így teljesen kívülálltak, ahogy most sem. Tehát most mondjuk mondok egy példát, a gangsta Zoli ugyanúgy haverkodik, amit tudom én a bármelyik popzenészsel, a kukával, vagy bárkivel, akik ugye egész más csinálnak, de nem csak rapperekkel, nem mindenkivel. Tehát kicsi, szóval ez, ez, ez egy kicsit túl van, hogy úgy mondjam, spilázd be ez a dolog, hogy itt most a... Alternatívok nem álltak szóba, és a popzenészek nem álltak szóba az alternatívokkal, szóval nem volt azért ennyire egyértelmű, már csak azért sem, mert ö, ugye ha más nem, akkor az alternatívok kölcsön kértek felszereléseket, stb., a nagyobb zenekaroktól, hogy jobban szóljanak. És ugye hát minden alternatív előbb-utóbb arra, arra pályázik, hogy, hogy ne alternatív legyen, hanem mainstream legyen. Ez a világon mindenütt jellemző egyébként. Tehát aki magáról azt mondja, hogy ő alternatív akar maradni, az vagy hülye, vagy pedig ő -e nincs erről az egész dologról. Tehát itt mindenki pénzt akar keresni, sikeres akar lenni, újságok szimlapján akar lenni, a legalternatívabbak is hangsúlyozom. Tehát a New Miss Girl valaki kinyitja, egy alternatív zenekart meglát, és ha szerencséje van, egy év múlva vagy két a is úgy kezdte, alternatív akar volt, és nézd mi lett belőle. Sajnos dráma lett, de ugyanakkor félelmetes, hogy mit, milyen karrier húzottak be. Nálunk is ugyanez volt, tehát mindenki alternatívnak indult. Aztán később... Na most egy más dolog, hogy lenézték az illést, lenézték a metrót, mert azoknak volt lemezőjük, azoknak finomabbak volt a kílést, kivéve a szövegeik, stb. De szóval... És, és az sem igaz egyébként visszatérve még így a politikára, hogy, hogy, hogy állandóan politizáltak volna ezek a zenekarok. Tehát a szövegekben jó létezett, de ha meghallgatunk mondjuk egy, egy rossz lemez, vagy, vagy meghallgatunk egy beáltalán, de nem nem volt ott kizárólag csak politikáról, vagy az életformáról, vagy a, vagy a létről, vagy a, vagy a szegénységről, vagy nem tudom, a, akkori rendszerről szó, tehát a kádári rendszerről szó, hanem tulajdonképpen, én a buszokon, buszon, amikor üldögéltünk, tényleg csak hülyeskedés ment. Az Adigumi Kádár él, mai vendége, Vértes György, fotoművész, a Quantum Magazin képszerkesztője. A fotoművésznél fontos megemlíteni azt, hogy 30 éve fotózok zenekarokat, ebből kapcsolatos élményei is elhangoznak majd az elkövetkezendő egy órában. 7 órakor hírekkel, közlekedési hírekkel jelentkezik itt a Klubrádió 95.3-on, illetve a 97.7-es frekvencián pedig friss kecskeméti híreket hallhatnak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 Szép észét kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubradio 95.3, illetve 97.7-es frekvencia a Bácskiskó megyében, illetve a főváros környékén. Az Adigyomi Kádár mai vendége Vértes György, fotóművész, a Rockalbum című kiadvány szerkesztője. Mai műsorunk témája a dalok, és akkor most jön a Ricse Ricse, Ricse Hóruk. Kergette a sintér, kutyága, mi népék. Jobb intér, elmehetett volna magadné, baba, baba. Rákapott az iparra, és úgy érezte szabadon él, nem érte, mi érezte szabadon él. Kérem, hogy a 3-ben, addig jó, még Kálábió, majdnem mást mondtam. Vértes György vagy fotoművésszel, a rockabum szerkesztőjével, illetve a BANTA magazin főszerkesztőjével, a telefonszámunk 2407953, illetve a 06303030953, ez utóbbi SMS szám. Egy kedves hallgatónk, Vénagy Géza írt a gm 49 re kérdezett rá, de azért egy kicsit térjünk vissza a Beatricihez. Tehát ahogy ez a szám szólt, 1982-ben azt lehet, hogy érdemes lett volna betiltani. De itt van velünk egy hallgató, jó estét kívánok! Zsámok. Nagyon üdvözöllek Zsámki, szevasz, szevasz, szevasz. A, azt A hogy ez nem a ricse-ricse hóruk volt. Nem. nem. Azt mondtam, hogy tehát a, a ricse, ricse hóruk az mint e, buzdítás hangzott el ja, itt értem, a értem, értem, értem. Mert az egy szám volt, az, Persze, persze, persze. Na, én azt szeretném mondani, tehát kicsit vitatkozni szeretnék egy korábban elhangzott állítással, amely Tent. szerint mindenki sikert, meg nem tud, mit akar, én tudok egy zenekarról, amelyet egyébként én nagyon szeretek, és ma is működik, akkor is működött. És nekem olyan érzésem, hogy a zenekar valamire nem akart belemenni semmiféle vibardafénybe, meg nem tudom micsodába. Mondhatom a nevét? Szerinted? No, akkor de... volt ki te. De... Mondjad. Na no, mondj ki te, játszunk. De, de én, én... Nem tudom, no? én azt gondolom, hogy, hogy valamelyik ilyen rock and roll zenekarra nem. gondolsz, nem. Nem, nem, pedig a Balaton. Ugye alternatívoktól versettünk, ez is egy kicsit bántottásfélemet, mert ugye az alternatívak között meg lett említ, hogy a rossz. trakció, amely... amely nem. nem, ilyen nem volt zsámboki. Nem, azt nem akkor, mondtuk, akkor, hogy, hogy, hogy hogy a rossz alternatív volt, az alternatívok mások Bocsász voltak. Bocsász meg, itt mi rock zenéről, tehát rock'n'roll vagy rock beszélünk Értem. elnézést, hogyha az alternatívosokat így sértjük ezzel, de végül is itt most egy rock album született, és én megértem a tenézetedet, de lehet, hogy tudsz egy olyan zenekar, de már még egyet nem hiszem, hogy tudnám mondani, aki nem a sikert állítja tűnik -e a, szal, az, az a, az akár ellenkultúra. Akár ellenkultúra, akár kultúranak nézzük a popzenét, vagy bármifajta mást. Tehát én még olyan fotbalistával se találkoztam, aki nem szeretne válogatott lenni. Tehát most ez körülbelül lehet, hogy a hasonl hasonlat kicsit sánti, de... Ez így szóval, ha... húzós, mert azért szóval a pocit góra játszik, a zenét meg nem... É, műtő, jó, szóval persze, ez. igazad van, akkor nem vonom vissza, amit mondtam. Én azt mondom, hogy minden alternatív az listán, az aki szerepel előbb-utóbb, ha jó menedzsmentbe kerül, és stb. Stb. stb. stb. Akkor tudok mondani egy mai példát, neked például sokat vitatott zenekar, a Hooligans Együttes, akik 15 éve zenélnek együtt, és hát megfogták az Isten lábát, 25 ezer példány lemezt adtak el. Na most ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez, ez a zenekar, ez a Magyarország legjobb zenekar, a, stb. de nagyon népszerűek, és nagyon örülnek ennek a népszerűségnek, pedig Hát nagyon-nagyon-nagyon út vezetett útfezetettek divájáig, és alternatívak voltak, mert a szó szoros értelmében a 90-es években voltak alternatívok, és a 80-as évek végén, tehát 15 éve együtt van ez a zenekar. Én ezt csak azért mondtam, hogy, hogy szóval előbb-utóbb azért mindenki szeretett volna, vagy legalábbis én a régi időkről, hogyha beszélünk, tehát mindenki azért szeretett volna ott lenni. Pilang, Ugye, ha láttad ezt a bizonyos sziget riportot, ott is Dájakbárosági pontosan arról beszélt, hogy miért nem volt lemezünk Imre, miért nem volt lemezünk Imre, ez pontosan arról szólt, hogy, hogy ha nincs lemez, akkor nincs semmi. Tehát koncerten, 5000 ember előtt, ezer ember előtt játszani, baromi jó érzés, ezt megtapasztaltam, nem minden hanem mind fényképész. De de ha nincs lemez, akkor nincs lenyomat, tehát a írónak nincs könyve, akkor, akkor, akkor nincs semmie. Akkor van a, van egy, vannak kéziratai, vagy van a, van a számítógépében egy pár betű. Ne de ezért, ezért, ezért mondtam ezt. Elképzelhet, hogy vannak olyan, akik nem akarnak, hogy úgy úgymondjam sztárok lenni, de minden esetre, hogy mondjam neked, vannak emberek, Igen. azt mondják, hogy én nem akarok főnök lenni. Az embereknek a 90%-a valamilyen szinten főnök akar lenni. <gül> Ebben neked biztos az és akkor ezt én Szerintem mindenféleképp Zsámok telefonszámot, mert Zsámokinak nagyon komoly kiadatlan bizottság felvételei vannak, nagyon az jó szó... minőségben. Az e, szó... Ma már itt azt, hogy a bizottságban hogyan lett lemez? ezt sose értettem. Na most... mert a tudomásom szerint ők nem akartak lemerni, csak csak mondták, hogy lehet. Ez most... Igaz vagy nem igaz? Na most nem, ez egy érdekes dolog, az erdős megette a szalámit szó szerint. Szó szerint tetszettnek kevizottság. Tudnilik ezzel a Dadaista és egyéb fenhanggal és szövegekkel és egyéb dolgokkal ezt a erdős megette. Tudnilik nem volt benne konkrét. Tehát nem volt benne konkrétum. Nem volt annyira nem volt, nem volt túl hogy úgy mondjam, és elnézést kérek kifejezésre, nem volt proli is, nem volt. Tehát egy intellektuális zene volt, ami hallgatható volt, nevetni lehetett rajta, és szerintem ezért. Sőt, hát ugye két lemezik is megjelent. Ugyanakkor hasonló zenekarok pedig tényleg ott kullogtak és álltak a kiszögön, és nem, nem, nem, nem, hát, és nem. De, kérdése angol... most, de a kérdésem úgy szólt igazából, hogy, hogy mit tudsz erről igazából senkit, és ez pont, volt olyan hiteles, aki meg tudta mondani, hogy, hogy valaki mondta az erdősnek, ha már ő szóba került, hogy van ez a zenekar, kérde nekik lemeszt csinálni, vagy pedig, vagy pedig maga a zenekar jelenkezett egy vizével, egy, egy demóval, vagy valamivel, hogy na itt valami, hiszenk, itt valami nem. Ilyen, nem rá, ez... Két olyan mulasztásod van zsámboki, ami nagyon igazatlan hiányzás. Ez, aztán ez Pont. Igen, egyszer vahornagrás volt jár, itt a vendég. Igen, de, de mondom, nem hallottam. És a Bernát Sándor is itt volt vendég, aki Igen? alapító tagja volt. És és mondom, hogy... Hitelesebben el tudták mondani a történetet. Hát egyébként én úgy tudom, hogy a vahornék dolgoztak előtt a hanglemezgyártó vállalatnak, mint grafikusok. Ja, életem, és ők bejáratosak voltak, és azt mondták hogy csinálunk egy lemezt. Én hát. így gondolom. Hát a Bernát Ipsuról később meccset az első Dikünylemeznek és a borítóját. Természetes, meg ér... rengeteget csinált, például a, a, ez a huszadik, ami egy ilyen sorozat a Kiaronához, dolgozom, ott például abszolút a Wahorne-féle grafikákkal, meg az Erzámbó-féle grafikákkal jelentek meg a lemezek. Tehát azért mondom, hogy, hogy valószínű, hogy valahogy ez így történt. Művész lemeznek szánt az Erdőszal. Szóval az erdősnek az egyik legnagyobb mulasztása talán a P-Mobile volt, illetve nem is mulasztása, hanem a legnagyobb hogy úgy mondjam, bűne. Vagy Szerintem? Vagy a... Hát, a ricse is, de, de a szalazt az, az, az erdő szúrt el, mert a Pémobójban semmi nem volt, ami, ami felháborító lett hát volna. Az, az volt, hogy az indoklás, hogy nacionalista szövegek, ugye a hobónak ez a hitták, ezt az a honfogalás abban a voltak, hogy Te az látod, nem... hogy az volt az első ugyan két évvel később, ami megjelent, tehát ez is egy érdekes Második? Ez most az a második lemezük, de két évvel vagy három évvel később azért ezt kiadták, tehát jó, nem a nagy magyar, na ott is volt egy érdekes dolog, ugye, hogy ott eredetileg ugye a nagy magyarország volt a gitár, nem a kis Igen, magyarország, csak akkor úgy lefaragták kicsire. Tényleg? Persze. Hát ezt, ezt, nem, ezt nem tudtam, ez már érdekes. Ez természetes, hogy ez így történt. De hát az érdekes dolog, ugye, mert jótom, ez a filótum akkor ez az anyag 79-80-ban e készült, el, ugye, és 83-ban már meg itt van István a kirája, hol. Hát meglehetősen szabad út lett engedve mondjuk a, úgynevezett, a nacionalista érzéseknek. Most hát úgy nem nevezett... Mondanám, csatiz... hogy a nacionalista érzés is szállal királyban... most Király azt hogy úgy nevezett, most úgy nevezett, ezt mondtam, mert... Nem, hát, akkor... ennyire azért nem, nem, ment, nem ment, ennyire nem mentek bele. Itt különféle fogózkodók voltak, és ezt mindenkinek mondom, nem csak neked, tehát szimpatikus volt, nem volt igazán szimpatikus hogy ment be, hogy lépett be, mit adott elő valaki. Szóval a kétforintos dal például nekem mindig egy ilyen vesző paripám, ami ha meghallgatja az ember, akkor egy ilyen tinglit angolnak tűnik, és rettenetesen jó szöveg van, és rettenetesen jó. Talán az egyik legjobb koncertdal Magyarországon. Hello. Köszi Zsámboki! Itt a leadás a hello. a bizottságra majd visszatérünk. Tényleg a Gödöröli vannak rögzítve 1983-ból, meg 84-ből, csak így ajánlom figyelmetbe. Vagy esetleg, természetesen. Ez kiadóla. Térjünk vissza Beatrich-érette. Beatrice-vel is nagyon sokat jártad az igen. országot. Hát igenis jó barátság. Hogy kerül az ember oda mondjuk nagyfelelőkhöz? Azt mondja, hogy jó napot kívánok. Mit mondjuk a kiskámi lapjától szeretnék fényképeket készíteni? Hát nem, én. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a fekete bárányoknak a hivatalos fényképésze én voltam. Tehát ugye a, a Büdes láborok zenészeknek én voltam a fényképész, ugye a fekete bárányok, a Hobo Blues Band a Beatrice. és a mobil, mobil és hát a bizottság. a bizottság, igen. De a bizottság az ugye a hivatalos részén nem volt. Ez még az ifjúsági magazinban is megjelent, hogy füvet rágnak ott, a, mint a bárányok, és hát tome azon. egy egy hallgató van a volna, már Szevasz, kit mondtál a zsámbokit, akinek vannak kiadatlan... Igen, aki az imént beszélt. Igen, igen. Nekem Adásom... is van? Igen, és hogy adáson kívül össze lehetne vele valahogy jönni? Nekem vannak egy-két olyan kiadó koncerten meg ilyenek... Eh, amik biztos, hogy másnak nincsenek meg, és nagyon jobb minőségben eh, a pótból vettem fel annak idején. És hogy össze lehetne, így, esetleg valahogy vele hát, hátra tudnánk így egymással. Hát a össze. A, ne a zsámbokival, mert a zsámbokinak szintén, ugyanúgy, mint neked vannak. Felvételi a Vértes Gyuri foglalkozik archívumkiadással. Hát én most nem kiadni, gondoltam, hát mondjuk. már kiadni. De a... hát, hogyha belemegy akkor miért? De egyébként ez csak így ilyen mellásra mondtam, és vízből, mert végül is. Hát végül is. Gyuri, van hát. neked e-mail címed? Van igen. Bemondod? Persze. Mert akkor a hallgató írna neked egy kontaktot, mert most így nem fog tudni fölvenni. És... Meg, meg egy SMS, légy szíves legyen. Az, az a legegyszerű, hogy a 30 39 ször a és akkor David lezár. Jó? Tehát most küldjük egy SMS-t? Aha. Aha, és Minden akkor ott megjelenik előtt, a számod. Ami, ami, ami hangzik, és jó. Jó, köszi szépen. Szával szükszél. Szia. Beátítsérel visszatérve. Uh -huh. uh... Rendkívül jó fejek voltak, a csere a zenekarban, ami kloskán kívül tényleg mindig valakit azért lecseréltek. Nem felejtsük el ott a testvéreket, a, most nem jut a szembe, akik velük voltak és ment a show velük. Ö, hogy hívták őket? Nem fog szembe jutni Gyuri. Mindegy, kutatszom. de tudott két ilyen kövér srác, akik ilyen voltak és baromi jó fejek voltak. Ö, tehát nem úgy volt, nem úgy történt a dolog, mondom, a fekete bárányok, és több ilyen produkciónak voltam a fotós, és akkor itt találkozott a, a, az ízlésünk, és a, mit tudom én, a fotók tetszettek, amit a mobil révén, fő, főleg a révén, mert a mobilnak voltam sokáig tényleg mondjuk hivatalos fényképész, amely lehettem hivatalos fényképész, nagy lemez ugye nem volt, de ennyi. A fekete bárányokra és a P-mobilra a közlekedési hírek és a hírek után térünk vissza. Ez itt a Klub 95.3, 95.3, illetve 97.7. A zenekar mindig irányítja a közönséget. Tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyen olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy van.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 19 óra 37 perc, szép éstét kívánok mindenkinek, ez itt a klubledő 95.3, illetve 97.7, telefonszámunk 24 953, kedves hallgató van jó estét kívánok! Csak egy mondat, zsámbok hogy megint le teszem azonnal Simon Most. és a Józi. Igen, igazad van, már si rájöttünk, Simon, be, illetve nem sok, jöttünk igen. volna rá, nem mondod. Szevasz, sevas sevas Miklós? Mondjad? mondjad. Tudnál nekem ezekből a összállításokból egy valamit átnyújtani, mert ezek félelmetesen jók, ezek az spotok. Ja, tehát, hogy valamelyik f... albumra így rátennéd hát ezeket? Én egy egész albumot csinálnék ebből, mert ennyi jobb nincs. Videó Síhetetlen. <laughs> ez szihetetlen. Szóval, a vendégünk Vértes György, fotoművész a ROC című kiadvány szerkesztője, és a P-Mobile együttes hivatalos fotósa. Na, jöjjenek a P-Mobile Torik. Mikor kezdted velük? Huha, hát még ez a aztán jött a ugye akkor még a Losó nevű énekes éneke? a Gezerol nevet azért kellett megváltozni, mert a Gezerol egy robarírtószer robar volt, és valaki volt. azt mondta rá, hogy ilyen néven nem lehet zenélni. Hát igen, és hát egy nagy váltás volt, csak akkor jött ez a Perpetuum mobile, ugye az örök mozgó, ami aztán ugye nemzetének egy nemzetékslágere lett, és e, Gyula úgy került a zenekarba Vigydel Gyula, most azt hiszem már máshogy hívják, Uh, szóval úgy került a zenekarba, hogy uh, azt hiszem, hogy valami kocsmába vagy presszóba ilyen Tom Jones meg ilyen uh, nagy popslágereket énekelt, és így egyből így rácsapott a bencsik, meg a... Meg a... Ott ki volt az ész? Gondolom a Lóri. Hát a menedzseri és a Lóri volt, az egyértelműen, tehát a vonalat azt a Lóri kép, kép, kép, képezte, tehát hogy milyen vonalon induljon a zenekar, nincs megalkovás, szamurályok vagyunk, átsodöronyan alszunk és a többi ilyen baromságok. <gül> az ideológiát. Igen, tehát mindig mondta, hogy ő ágy, alszik, Persze. mert hogy ő szamurály. De a Bencsik Sándor sajnos ő egy nagy áldozat ennek az egész szakmának ennek kell emlékezni. Egyébként talán ez is neki van ajánlva. Nem azért, mert az egyik legjobb barátom volt, hanem azért, mert szerintem az egyik legjobb muzsikus volt adnak idején. Akárki akármit mond. és Hát szóval nagyon szép történetek és szép emlékeim vannak róla És Kár érte ő, ő tulajdonképpen ugye a P-box együttes óriási sikere volt, aztán... Ő megunta ezt az egész Herce úrcát, ami itt van, kiment Ausztriába, ott a lágerben. Titozatos körülmények között. de szerintem egy gyilkos lett ennyit róla, és hát minden tisztelet az övé. Jó, visszagorva egy, egy pillanatra. Igen. Ugye arról beszéltünk a műsor első fél órájában, hogy minden popzenész ott sertepárt, a, a belvárosi üvegházbüféjében, tehát a környékén, ez mondjuk a mobilra is jellemző volt? Abszolút, persze. persze. Mindenképpen, sőt, Hát én emlékszem arra, amikor először Pataki Attillát megláttam az Ori büfébe, és már mutogatta a fényképeket, akkor is már elég maga biztos srác volt, mutatta, hogy ő már Miskolcon ezt már rég megcsinálta, amit a Lóri Pesten, de hát ez mondjuk egy túlzás volt, tehát azért Tabsgép kukándobolás, többi Szóval ilyet még az nagyon lehetett látni külföldön. Tehát a Lórinak nagyon-nagyon komoly kreatív ötletei voltak színpadon, és én állítom, hogy, hogy amellett, hogy voltak viták az a zenekar és ők közten nélkül, nem létezik, és nem is létezett V-mobil, hogy kinek mi a véleménye róla lesz. Játsszunk le fejben egy jelentet. Ott ül az a Ori büféjében uh, Schuster Loránt, ott ül a Benchig, ott ül a Vikidál. Kavargatják a kávéjukat, beszólnak a pincérnőnek, és közben arra jár, mondjuk Erdős Péter vagy Bilperti, mert beszéltek egymással. Hát ez egy érdekes kérdés. Ilyen nem, ilyen nem nagyon fordult elő, mert az erdős eleve nem járt le a büfébe. A se nagyon járt le a büfébe, ennek biztos az az oka, hogy ugye nem, szóval nem szerették volna, hogy mindenki megtalálja őket, vagy én nem tudom, ugyanakkor be lehetett bármikor nyitni a Wilpertnek a szobájába. Szóval a helyzet, na, ha lejátszok ezt a helyzetet, akkor én szerintem egy... Nem akarom gasszom, kereskedemi rádiót, de nem akarom, hogy az ORTT megbüntessen, de egy van meggel. Megintézték a... volna a dolgot, tehát ennyi. Tehát gondolom, hogy nem volt gyűlölet ez, csak egy ilyen nagyon nagy csalódottság volt a mobil részéről, mert ők valóban nem írtak politikai szövegeket, ők a csöveseknek és a, a, a, a, a kirekesztett fiataloknak énekeltek. Tehát ők nem... Ö, csináltak politikus muzsikát, hogy mit gondoltak, az egy dolog, az emberek fejében nem látunk bele, de nem, nem, nem volt politika zenéjükben, hanem ként árólak csak. A, a, a erdőst az és a többieket az izgatta, főleg a bors egyébként, meg kell mondani, a borsról nem szabad elfelejtkezni, persze semmi, egyik sejér, hát nem illik rosszat mondani róluk, de a bors, a bors volt állítólag a kemény vonal, tehát Aha. a keményebb vonal. Ő aztán tényleg meghatározta azt az utat, amit, amit, amit a hanglemezgyárnak lehetett, és, és nem lehetett. De azért beszéljünk a rádiókról is, és beszéljünk a televízióról, mert nagyon fontos két médium volt akkor, hogy lett az egyetlenek. Voltak médiumok. Igen, mondjuk a Kopaszkutya filmben ugye az derül ki, tehát a, az egyik szál a Kopaszkutya című filmben Szomjersz György alkotásáról, 1981-ben készült alkotásáról beszélünk, hogy a Lóri folyamatosan szervezi azt, hogy az zenekar valahogy bekerüljön a tévébe, Igen. vagy bekerüljön a rádióba, és állandóan ott uh, ígérgeti hogy lesz minden, mint karácsonykor a fal. Ez így is volt. Tehát ez, ez, ez megtörtént. Ez így volt. A Loránt száz százalékig hit benne, hogy ő nekik 78-79-ben lesz. Ő erre föltett mindent. Tehát tényleg, tényleg mindent föltett rá. Tehát most nem anyagi dolgokról, de mindent. Tehát ő tényleg azon dolgozott, és járt be, és tényleg ő az erdősöd is bejárt, és mindenkihez bejárt, és verte az asztalt, könyörgött, kért, stb. stb. stb., stb. de nem, nem, nem. Valami miatt vagy nem volt egy közös nevező az erdős, és ő közte, vagy valami, vagy nem tudom, pedig kiváló zenét játszottak. Jó, ők, tudod, ők külföldi zenét kezdtek -e játszani először. Szeppelineket, Black Sabatod. Szepp, Szabatod, Bad Company, stb. Freaket, stb. Nagyon jó zenéket. Aztán jöttek be, bejöttek sorba a nagy számaik. Na most a Főnix éjszakájában, vagy, vagy az örök mozgó lettemben, vagy a csillag lesz semmiféle olyan momentum, vagy szöveg, részlet nem volt, ami miatt ne lehetett volna kiadni ezt a zenekart. Szerintem nem tetszett a csőrüknek az, hogy, hogy ennyire sikeres egy olyan zenekar, akinek se lemeze, semmi. Ez azt jelenti, hogy nem volt piacorientált a hanglemezgyár? De mondjuk nem. azért a mobilból el lehetett volna adni jó pár ezer példány, Több akkor még 90 forint volt egy, egy bakelit. Több száz, én, én, én, én egy 500 ezeret satszolok, hogy annyit, annyit el lehetett volna belőle adni minden főleg kazettával ment volna. És nagyon érdekes, hogy például a Wikidágyulánál például kitalálták, hogy nem lehet té, tévéképes, ugye kitalálták a módosék, hogy nem való tévébe, mert, mert, mert, mert proli, pro, egy proli. Közben hát persze autószerelő volt, géplakatos volt. Vagy ott van például a, a Bill, aki azért nem mehetett be a tévé, fél lába volt. Hát szóval elképzelhetetlen dolgok ezek, hogy, hogy, hogy valaki azért, mert. Mert, mert mondjuk fél lábon van és fél szemel miatt ne médiához. 3,480 80, telefonszágon 3, sms 30, 30, 30 az addig jó Miky mai vendége, a rockalbum szerkesztője, Vértes György, fotoművész. Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, megyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy ulti partit. Addig jó mi I don't Már akkor is megvolt, szép éstét kívánunk mindenkinek, ez itt a Kubrelő 95.3 benne az Addig Jó Miki Kádár mai vendége, Vértes György, fotóművész. Azt ígértük, hogy Pusztavacsra egy kicsit visszatérünk. Nos, igen. hogy is volt az? Hát az egy ilyen elég furcsa helyzet volt, egyszerűen csak így megjelent a szerv. A Pusztavacson rendeztek úgynevezett az hivatalos békenfesztivált, az az ország közepe. Most is az ország közepe. Hát, álljutott, a kiderítették, hogy nem, mert mit tudom én pár száz méterrel alaréban, de az, az, az, most már hívjuk annak. Tehát rendeztek egy békefesztivált? Békefesztivált, ahol egyébként pontosan azt hiszem a Paymobil lépett föl, és valami miatt kitört a baj, én nem tudom, hogy, hogy, hogy mi volt az oka, de kitört a bonyó. És irgalmatlan béketanácsból lejöttek, stb. Tehát nagyon fontos. Egyébként ez a, én akkor a képesülésen dolgoztam, és tehát ott álltunk egy ilyen kisebb színpadon, és vagy lehet a színpadon, és néztük csak, hogy mi történik. Szóval fogalmunk nem volt, hogy mi van. Tényleg az a mai napig számomra rejté. lehet, hogy valaki tudja, én nem tudom, de... Hát ugye arra a megmozdulásra, a dialógus békemozgalom az akkori független békemozgalom rászervezett. Tehát ugye 80-as évek eléről beszélünk, amikor a hivatalos állami békepolitika az abból áll, hogy a mondjuk kelet európába telepítendő ss 20 azok jók, és minden más, a pörségek, amik a cirkáló rakéták, amiket nyugat európába telepítenek, azok rosszak. Tehát a hivatalos békemozgalma az elsősorban a nyugat-európai atomfegyvertelepítés ellen tiltakozott, és volt egy olyan független mozgalom, ami hát azt mondta, hogy mind a kettő veszélyes. És akkor ez a csoport már úgymond administratív eszközökkel Üldözve volt, és ott terveztek valamit, és emiatt volt egyébként a nagyon komoly rendőri jelenlét, de hát nyilván a rendőri jelenlétet, illetve az, hogy végül is a, a nyírfásból előjöttek a, a rendőrök, az nem ennek volt köszönhető, hanem nyilván úgy látták, hogy. Tehát biztos, hogy olyan békedemonstráció nem volt, amit mondjuk szét kellett volna verni. Nyilván ott volt sok csöves, meg rocker, meg mindenki. Igen, azért mondom, hogy nem, szóval nem, nem lett külön egy olyan okot mondani, Lehetett a, akkor erről publikálni? Tehát, hogy mi történt? Én nem olvastam semmit sehol pedig keresgéltem akkorig a folyóiratokban, nem nagyon találtam semmit. Talán valami, hogy rendzavarás, puszta és nem tudom én. De nem volt se pró, se kontra, tehát az sem volt, hogy a csőcselék, mit tudom én, psz, elkezdte szétvenni hangfalakat, vagy valamit. 30 éven keresztül fotóztad ezeket a rockzenekarokat, a rockzenészeket. Akkor, amikor elkezdted, akkor akkor így volt annak jövője, hogy ezek a képek valamikor megjelennek? Tehát érdekelt bárkit, vagy lehetett publikálni mondjuk p mobilról ról p box p Deák képeket? Persze. Persze. Tehát euh, én nem panaszkodom. Szóval én, én rengeteg lemezborított, talán helyetlenet is csináltam. Tehát én azért nem is szeretem nagyon szídni, és nagyon kellemetlen helyetlen, de a nekem értékelnem kell, mert megmondom őszintén, hogy én nekem a... Én ugyan a Pesti műsornak voltam sokáig a fotósai és tudja ugye a színház és popzenétet fotóztunk, de, de megmondom őszintén, vagy fotóztam, de megmondom szintén, hogy én a hangon az gyárban nagyon sok pénzt kerestem. Ez nem titok. Bár most lenne a zsebembe az az érték, a mai értékben az a pénz, amit én ott összeszedtem, ugye a B-motoroknak majdnem az összes lemezborítóját, és egy csomó, csomó csomó lemez, tehát majdnem mindenkivel dolgoztam, ha más nem olyan szinten, hogy a minden fesztiválra kimentek, és oda kellettek képek. Úgyhogy gyerekkoromban én nem gondoltam, hogy én, a, én nekem én 8 éves korom óta Rakendroot hallgatok, tehát én nekem ez a mániám volt, én a rádión aludtam el, azzal, a tudom én írtam a slágerlistákat, stb. Még szegény apám mondta is, hogy a hülye gyerekekből nem fogsz megélni. Hát végül is majd, hogy nem, de hát életem folyamán ebből éltem főként. Természetesen voltak kihagyások, amikor nem nagyon fényképeztem. Mással foglalkoztam lemezekkel, lemezboltokkal, stb. De, de a fő fő csapás most pillanatilag itt tart. nagyon jól érzem magam, hol vagyok és hát tulajdonképpen és nem akarok reklámozni semmit, hogyha a tárgyalások sikeresek, ezt a hallgatóknak mondom, akkor szeptember 15-én várható egy nagyferó antológia, ami nagyferó, tehát nem Beatrice, nagyferó, tehát ősbikinikkel, gyerekislánygyerevel, betiltott dalokkal, vidám dalokkal, és a többi. Ezt csak úgy mondom, mert erre nagyon, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fogja venni a közönség, tehát hogy hogy hogy tudunk visszahozni egy olyan sztárt, aki azért meghatározó volt ebben a műföldben, és 97 óta nem adott ki lemezt. Tehát erre most nagyon kíváncsi leszek, és ez egy, ez egy nagyon komoly, komoly munka lesz. Egy mondatot tehetsünk azért azokról az alternatívokról, amik, akik Így mondjuk van, megjelenhettek mindenki. a hanglemezgyárban. Ugye Start 1-2-3 címen jelent meg egy kettő-három album, amin mondjuk Sikátor, Spenót, Torma, GM-49. Igen. Tudni kell, hogy három részre oszlott akkoriban már, amikor ez megjelent, három részre oszlott a hungaroton. Volt a Start, volt a Pepita, és volt, amit az erdős irányított, Ott volt, azt hiszem az volt voltál az első lemez több száz ezer példányban meg is jelent. A startot azt a Boros Lajos csinálta, később a Lépbíró Tamás, de a Boros Lajosnak köszönhető egyébként, meg kell őszintén, hogy volt jó feje is. És Most is az minden reggel. Igen. Ö, tehát... Csak, csak gondoljunk. Nem. Szóval nem, tényleg nagyon komolyan, komolyan én nagyon tisztelem ezért. Tehát, ö, tehát nagyon komolyan foglalkozott ezekkel a zenekarokkal, és őnála tényleg voltak kiskapuk. Tehát ő, ő végigárt azt az utat, amit talán a kollégája nem de ez csak az én privát véleményem. Lehet, hogy, lehet, hogy a kollégája is végigjárt az utat, de nem ilyen sikeresen, mint ő. És az egy nagyon-nagyon értékes három lemez volt, akárhogy is vesszük tényleg. Abszolút fontos volt. Tehát fontos volt. Sajnos sokkal színesebb volt a magyar rockendról, mint ahogy mi gondoljuk, illetve ahogy a, ami, amit látunk belőle, és amit te, de ha belegondolunk, akkor én úgy érzem, hogy a, hogy a magyar rock történetét valamikor vissza kell adni, ha nem ilyen rockalbumokon, ilyeneken is, de hogy legyen minél több ember felé hozzáférhető az, hogy, hogy, hogy hallgassák azokat a zenekarokat, akik szívtak annak idején. Ez volt az üzenet. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmüket. Venegünk volt Fértes György, a rockalbum szerkesztője. Nem kell. Köszönjük figyelmüket, Bab, Pszichopeti és az önök lázatos narrátor, a Punk, Miklós.